Bai, nazioarteko klimaren aldeko eguna da. Frantzian batez ere errakastatua izan dena, irailaren sortzi eta ujiaren amairuan izan dira ehun hogeita jende Frantzia guusia mailan mobilizatu direnak, eh, testu inguru hori begira, bon, bada Macron kobermenduaren jokaera ekologiari buruz, bada illoren kagutikenttzea edo desmobilizazioa, eh, bada zikak edo adituen taldeak atera azken txostena, bada... Or, eh, iratzartze bat, eta beraz nazioarte mailan antolatzen da bergiz egun hori zortzean, eta guk bizirekin antolatzen dugu. Beste deialdi batekin, Facebooken izan den deialdi batekin, ala, aiekin sartu gira ajemanetan, eta beraz aiek finkatu duten ekimenari batzen gira. Martxa horren, burua da, egiten ematea, piskat gobernuak ere ematen ez duen transizio hori gaizki egiten duela, ez duela aldatu bere norabidea orten. Ez da ez duela gaizki egiten da ez duela egiten. Eztu du, ez du kasik deus egiten, bakarik ateratzen dira, eh, eta hor uh, justuki Pariseko akordiotik eroztik, eh, zeu bigas uh, gehiago, uh, gerota gehiago isochtzen uh, ari gira, uh, baita hemen, frantzian, uh, eta behaz, uh, ez, ez dugu bate hartzen uh, egonkaren, uh, egonkari begira hartu behala izken aterabideak. Aipatu duak dola behiki izan da itzaldean dibate, presidentarenan, neu geak aipatu ditu, bedezikin nukleajari buruz, oan bere egin eh, zuena berantago eginen da hori, apaltze hori, hori hori txobera polikidoa. Bai, zentabal duzen bat urtez, ol, olako testok direla, beti aipatzen da nukleajetik ateratzea eta azkenan beti giberatzen da, hori badagiki nukleajari dependentzia azkar bat frantzian, Eta horroak, uh, beti entzina segitzeko borondatea, uh, oaktzen baita gauk uh, sobera kontsumitzen dugula, izan elektrizitate, petrolioz uh, guri beharrak handiegiak dira, eta beste energian motara pasatzeak, edo egonka hori irerantzuteak du ere gutxiago eta obeki kontsumitzia. Eta beraz, Funchesko eta EJotik, e e Funchesko aldaketak eta EJotik e behikusibak diren behaxak definitzia. Eta hori ez da egiten beti pentsatzen da, gauk egun kontsumitzen dugun eta dugun bizi, moldeari, bizi moldearen arabera egitea transizio bat. Eta nukleaja ez da aterabide bat izaiten alea. Beraz jena idu auto-elektrikoaren aterabide ure dena, txike hauekin hori ere ez da baitzpada aterabidea gasolinatik ateratzeko eta ez antza ejegaietatik ehegai, ateratzeko. Hor ere, eta terabide faltsu bat, eta horai ez da gehiago uh, sekretua, uh, ikerketa initzek ateratzen dute, uh, autoelektriko baten eraikitzeko, ikitzeko, uh, astapenetik, uh, beraz, bateria eraikitzetik ikitzetik, uh, bateria berrizik taula, prozesuak berak, uh, kasik autotermiko bat bezalako um, zehobi isorketak dituela. Piskabat gutiago, uh, kentzen duena da, bere ibil moldearen denboran ez duela gutxatzen, Uh, Baina, uh, prozesu guzian, gauza bera da, eta oinoda aterabide, aterabide bat, nun bakotxak erabiltzen duen bere hotoa, beraz otoa ala ere, era, eraiki behar da, uh, Balia bideak ohino behar dira otoan otu individualen uh, egiteko. z ez, uh, ez da terabide bat uh, terabidea da uh, xexbitsuak jenden jendetarik uh, urbili uh, zaitea, gajeio publikoak garatzea eta uh, ogere be eta xebitsuak pentsatu l uh, antolatu batean. Beherikio hori zunietugu uh, biztanda adiaka eh, horien mugimendua, mobilizazioak, bereziki irregaian presioaren igorari begira, zoek nola ikusten duzu mugimendu hori, uh, piskat kontra isanada, transizioekologiokoaren kontrako mugimendu bada, edo nola ikusten duzu. Bon, gure ustez, uh, ez ditugu bortxaz uh, atera bide, bide berdinak proposatzen, baina nahunt uh, zilegi eta ulerzen dugu, kajikan azaltzen den asegea, eta hor, aterra dituzten aldakikapen batzuekin ahunta edoz gira, bada hor, lapuk eta bat aberatxeai egiten zaizkien opariak eta behden boran or, jende sume edo gehienak pagatzen ditugun zer ge, gero eta gehiago ikusi gabe uh, ze ekartzen duten uh, eta hor karbono taksarekin alterabide eta etxen ona da zenta jendeari galdeten zaio Uh, Zergapat gehiago pagatzea, baina ez egen truk. Beraz, jendea hor, uh, preso bezala gauzitzen da, zenta, galdetentzaio gehiago pagatzea, baina uh, beti ere be, be, lanera joiteko, uh, eskolara uh, aukene ere maiteko, bere otua behar duerabili, ez beste auturik. Beraz, zergak ere izan behar du uh, tresna bat, transizio ekologikoa bideanez hartzeko, Uh, lujalde bat berriz pentsatzeko eta jendak ikus dezan uh, bidezkoak di, izaiten aldirela zergak hori mm. pariak egiten zaizki aberatxenei eta pobreak edo algutiago dutenek uh, aiek aldizpagatzen dute proporzioan zergak gehiago Zer nolako ne hori indartxu nahiko zinukete hor fite gobermoren aldetik zer behar eskoda aurain platan ezartzea zuen zato. Ebe, behar dira gauza initz fite, gero adibidez, hor, moratorioa egin dute, baina moratorioa eta hor zanbait hilabetez baitute, bak lukete fiskalitatea oso ki eta errotik behikusi, diustuki, behiz hartzeko dirua den tokitik, dirua bada ez da, eskase, eskaz. Ogoitera ziberda, frantzia mundu mailako bos edo sege potentzia dela, beraz, dirua alimalea bada, bat dira, bi milioi uh, miliak uh, dun eh, frantzianen Bada, bada sox hainitz, beraz uh, behar da behizpentsatu, nola banatu, uh, elkartasuna atera bidea da, beraz uh, zergak behar dira, behinan behar dira bidezkoak izan eta bideratuak izan transizio ekolo ekologiko bati. Hor, Makronek proposatzen zuena, uh, ahnaka batzen. eta jendea jabetu da. Martxa horren mesua uh, nagusia zeinda hor larun batuntan simboliko gehoazkaja da, zenta koboko lauaren denboran iraganen da, polonian, polonia da ikatzaren egia, Uh, ikatza, ikatza, nitz uh, erabiltzen dute erri Eta hori da, zientifiko guziek erraiten dute, gaur ezagutzen den petrolio ituri guzien, gaur ezagutzen diren erreserben irula ordenak, bertira lujazpian utzi. Beaz, uh, aipatzen delarik eskisto, gasa, aipatzen delarik, uh, petrolio ituri berriak, arktikoan, edo itsaso zabalean, azilaketak eginez, ari, ari dira, uh, bai empresa, bai estatu, uh, ari dira, gu, gure konden nacen bide naujen kondenatzen eta dene kondenatzen